الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات حضرين الحضرات Inni rahmat ya Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah wa syukrulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan alim kita, pelajaran kita dan pembahasan kita terhadap kitab Al-Qawa'idul Al Arba' karya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Rahimahullah selanjutnya kita masih berada di dalam muqaddimah yang disebutkan oleh penulis dalam kitab ini كتب لي يوم فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه Jika engkau telah mengetahui bahawa kesyirikan itu jika dia mencampuri suatu ibadah maka dia akan merusaknya, merusak ibadah tersebut, wa ahbab amala dan menghapuskan amalan tersebut apabila sarahibuhu min al-khalidin fi an maka menjadi adalah pelaku kesyirikan itu termasuk ahli kesyirikan itu termasuk orang-orang yang kekal di dalam neraka maka di sanapun engkau mengetahui bahawasanya Perkara yang terpenting bagi engkau adalah mengetahui hal tersebut. yaitu mengetahui kesyirikan itu. Di sini penulis rahimahullah menjelaskan kepada kita bahaya daripada kesyirikan. Besarnya bahaya daripada kesyirikan Naam Dan Allah subhanahu wa ta'ala Telah menjelaskan bahaya kesyirikan itu Secara gamblang di dalam Al-Quran Dengan dalil-dalil yang sangat jelas Akan bahaya kesyirikan tersebut Di antaranya yang telah kita singgung kemarin Disebutkan oleh penulis Bahwasanya Suatu ibadah tidak dianggap sebagai ibadah Jika ibadah itu Dicampuri dengan apa? Dengan kesyirikan Maka diantara bahaya kesyirikan Dia menghapuskan amalan seorang hamba Di sini penulis Rahimahullah mengatakan, Jika engkau telah mengetahui bahawa kesyirikan, apabila dia mencampuri suatu ibadah, maka dia akan merusaknya. Artinya membatalkan ibadah itu. Dalilnya telah kita sebutkan kemarin. Di antaranya pula Allah subhanahu wa taala berfirman, لَإِنْ أَشْرَكُ لَحَبِطَ عَنْهُمَّ كَانُوا يَعْمَلُونَ Jika mereka melakukan kesyirikan maka pasti akan batal seluruh amalan yang telah mereka lakukan. Batal seluruh amalan yang pernah mereka lakukan. Ini dalil akan batalnya ibadah orang-orang yang beribadah sementara dicampuri ibadahnya itu dengan kesyirikan. Di antara bahaya kesyirikan Sebutkan di sini, وصار صاحبه من الخالدين في النار. Dan menjadi pelakunya itu termasuk orang yang kekal di dalam neraka. Ini pelaku syirik akbar, syirik besar. Nah, sebagaimana yang kita faham bersama bahawa kesyirikan itu ada dua jenisnya. Ada syirik akbar, syirik besar, dan ada syirik asgar, syirik kecil. Syirik akbar inilah yang mengekalkan seorang hamba di dalam neraka. Jika dia meninggal, membawa syirik akbar dan tidak sempat bertobat daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman sebagai dalil apa yang disebutkan oleh penulis di sini? انهم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه siapa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka sungguh Allah haramkan surga atasnya ini syirik akbar Allah haramkan surga atasnya. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang musyrik ini. Maka dari itu jemaah sekalian, ini bahaya kesyirikan yang terbesar. Tatkala dia menjadikan pelakunya, menyebabkan pelakunya itu Ahli kesyirikan itu termasuk orang yang kekal di dalam neraka bersama dengan orang-orang kafir. Kemudian diantara bahaya kesyirikan bahwasanya dia adalah dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi siapa yang meninggal dan tidak bertobat. Kepada Allah dari kesyirikannya Maka pada hari kiamat Allah tidak akan mengampunkan dosa tersebut Dalilnya Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah An-Nisa Ayat 48 Inna allaha la yagfiru ayyushyarakabih Wa yagfiru maduna thalika lima yashya' Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan kepadanya dan Allah akan mengampuni dosa di bawah daripada dosa kesyirikan bagi siapa yang dikehendakinya dari ayat ini jelas bahwasanya ada orang-orang yang tidak sempat bertobat dari dosanya dalam kehidupan dunia kemudian dia meninggal pada hari kiamat Allah akan ampunkan dosanya bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah selain daripada dosa kesyirikan selama dosa itu dibawa hukum daripada dosa kesyirikan tapi kapan dia adalah dosa kesyirikan maka Allah tidak akan mengampunkan dosanya pada hari kiamat nanti jika dia tidak sempat bertaubat kemudian meninggal jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini diantara bahaya kesyirikan. Dia adalah dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu SWT. Kemudian, diantara bahaya kesyirikan. Bahasanya dia adalah orang yang tidak akan mendapatkan syafaat. Para pemberi syafaat nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu SWT berfirman. فما تنفعهم شفاعه الشافعين maka tidak bermanfaat kepada mereka syafaatnya para pemberi syafaat di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an diriwayatkan oleh al Imam Muslim dalam sahihnya Abu Hurairah berkata ya Rasulullah man as'adun nas bi syafa'atika yaumul qiyamah Siapa orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Nabi menjawab Asadun nas bi syafaati yaumil qiyamah. "Man qala la ilaha illallah khaliisan min qibli nafsihi." Orang yang paling beruntung mendapatkan syafaat kepada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ini tauhid ikhlas dari dalam dirinya maka siapa yang mengucapkan kalimat ini dengan kesirikan menunjukkan dia tidak akan mendapatkan syafaat nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat siapapun yang memberi syafaat apakah dia para nabi atau dia malaikat yang didekatkan atau dia adalah orang-orang saleh tidak akan bermanfaat syafaat mereka pada hari kiamat selama orang ini berada di atas kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala naam kemudian zaman sekalian di antara bahaya kesyirikan itu akan dirasakan oleh pelakunya ketika dia berada di dunia jika dia berada di tengah negeri muslim yang ditegakkan padanya Syariat Allah subhanahu wa ta'ala Bahawasanya Orang-orang yang berada di atas kesyirikan Itu adalah orang-orang yang halal Darah dan hartanya Boleh diperangi oleh pemerintah kaum muslimin Boleh diperangi oleh pemerintah kaum muslimin Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai dia mempersaksikan syahadat la ilaha Illallah Allah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata dan sampai mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat fa iza fa'alu dzalik maka jika mereka telah melakukan hal tersebut telah menegakkan la ilaha illallah menegakkan tauhid 'azamu minni bima ahum terjaga darah-darah mereka daripada-ku kata nabi tidak boleh diperangi bagi orang yang bertauhid wa amwaluhum terjaga harta-harta mereka kecuali di Islam kecuali atas hak Islam artinya dia melanggar sebuah ketentuan dalam Islam yang mengharuskan dia untuk ditumpahkan darahnya wahisabuhum ala Allah taala dan perhitungannya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka hadis ini menunjukkan Bahawasanya siapa yang menegakkan tauhid, Terjaga darah dan hartanya Di tengah kaum muslimin Tidak boleh ditumpahkan darahnya Tidak boleh dirampas hartanya Tanpa hak Dan tidak diperbolehkan Merusak kehormatannya Tapi kapan dia membatalkan Kalimat La ilaha illallah Berada di atas kesyirikan Maka Lepas penjagaan Islam Terhadap darah, harta Dan kehormatannya ini Inilah adalah sekalian diantara bahaya-bahaya daripada kesyirikan tersebut. Ya. Yeah. Dan kemarin telah sempat kita singgung bahwasanya kesyirikan itu adalah dosa yang terbesar. Tidak ada dosa yang mengalahkan dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan Luqman terhadap anaknya Ya bunaya La tusyrik billah Wahai anakku Jangan engkau melakukan kesyirikan kepada Allah La tusyrik billah Jangan syirik kepada Allah Kenapa? Inna syirta La zulmun azim Sesungguhnya kesyirikan itu Benar-benar Merupakan dosa yang terbesar terzalimi yang terbesar. Tatkala seorang hamba membalimi Allah Subhanahu wa taala, maka nerit itu jemaah sekalian, dosa kesyirikan ini adalah penyakit yang paling berbahaya di tengah kaum muslimin. Dosa kesyirikan adalah penyakit yang paling berbahaya di tengah kaum muslimin. Yang wajib untuk. Senantiasa. Kita menghilangkan. Dari. Di tengah-tengah kaum muslimin ini. Dia adalah dosa yang termesat. Coba sebutkan dosa apa yang paling besar. Ia. Yeah. Membunuh. Berzinah... Mencuri... Merampok... Korupsi... Dosa besar... Tapi bersamaan dengan besarnya dosa-dosa ini... Dosa kesyirikan jauh lebih besar daripadanya... Iya... Maka dari tajamah sekalian... Seharusnya... Siapa yang ingin memperbaiki masyarakat Islam... Sebelum dia menumpas Para koruptor, Iya Sebelum dia menumpas Para penjahat Yang pertama yang harus ditumpas adalah kesyirikan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena ini adalah dosa yang terbesar Yang dilakukan oleh umat manusia Siapa yang tidak memperhatikan dosa ini Maka keadaan masyarakat itu pasti akan lemah dan ini adalah dosa yang akan mendatangkan bencana yang terbesar atau penyebab terbesar datangnya bencana di tengah masyarakat Islam. Di tengah masyarakat dalam sebuah negara atau dalam sebuah daerah, kesyirikan adalah penyebab terbesarnya. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dalam surah Maryam Allah berfirman Takad al-samaatu yatafaturna minhu, dan shak al-arz, jibalu hadda. An dawu lil Wama yambagi lil-Rahmani ayat walada. Hampir-hampir saja kata Allah. Langit itu runtuh. Dan hampir-hampir saja bumi itu terbelah. Dan hampir-hampir saja Gunung itu Hancur seluruhnya Kenapa? Disebabkan karena ucapan manusia Takkala mereka Menganggap, mengakui Bahwasanya Allah itu memiliki anak Yang bisa disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini keserikan Yang menyebabkan Bencana yang terbesar di tengah manusia Maka nabi Allah berfirman Wa ma yamlagil rahman ay yattakhid dan tidak pantas bagi Allah yang Maha Rahman itu mengambil anak menjadikan seorang anak Maka kapan kesyirikan ini masih ada di tengah kaum muslimin Maka kita tidak aman dari bencana yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Afa aminu ayyatayhum ba'suna duhu wa hum yal'abun. Awalan afa aminu ayyatayhum ba'suna bayatan wa hum na'imun. aminu makrallah? Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman? Setelah adab kami akan datang kepada mereka di waktu pagi. Dalam keadaan mereka itu bermain. Melakukan kelelahan. Tidak sadar. Apakah mereka merasa aman? Mereka akan ditimpa oleh adab kami di waktu malam. Dalam keadaan mereka itu tidur. Apakah mereka bisa aman dari makar Allah SWT? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang khasir orang-orang yang rugi kadaritu jangan pernah merasa aman dari makar Allah azab Allah Subhanahu selama masih ada kesyirikan ini di permukaan bumi dan ini yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala beliau mendengarkan berita bahwasanya di negeri Yaman masih ada satu berhala yang disembah, yang diagungkan, yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan pengumuman terhadap para sahabatnya, siapa di antara kalian yang bisa menjadikan saya istirahat Merasa tenang Dari berhala tersebut Artinya siapa yang diantara kalian yang Akan menghancurkan berhala itu Sehingga saya merasa tenang daripadanya Nabi tidak pernah merasa tenang Ketika masih ada kesyirikan di permukaan bumi ini Demikianlah jemaah sekalian Hati seorang hamba yang bertawahid Dia tidak pernah senang Terhadap kesyirikan yang terjadi Apapun dan bagaimanapun bentuknya Nah Ini bahaya-bahaya daripada Kesyirikan Maka di sini beliau menyebutkan Kalau engkau sudah mengetahui Bahaya kesyirikan itu Maka engkau pun mengetahui bahwasannya Perkara yang terpenting Yang paling wajib bagi engkau Adalah ma'rifatul zalik Mengenali kesyirikan itu Yeah. Maka perkara yang paling penting bagi seorang muslim dalam kehidupannya adalah Mengetahui tentang kesyirikan Karena besarnya bahaya kesyirikan itu Sebelum kita punya pengetahuan terhadap yang lain Ini dulu yang harus kita ketahui Syirik Bagaimana hakikatnya Bagaimana bentuk-bentuknya yeah. Apa sebenarnya kesyirikan itu Sehingga kita bisa lepas dari bahayanya bukan mempelajari kesyirikan supaya bisa kita melakukan kesyirikan nah orang Arab mengatakan arafu asy-syarra lill-syarr la li laakin litawqiyatihi fama lam ya'rifil ya khaira bis-syarr yatafii saya berusaha mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan tapi untuk berhati-hati daripadanya siapa yang tidak mengetahui Kebaikan itu dengan kejelekan Pasti dia akan terjatuh dalam kejelekan Dalam keadaan dia tidak sadar Maka perkara yang paling penting Yang harus kita ketahui Adalah Perkara yang membahayakan diri kita Kan begitu? Ya kemarin telah dicontohkan Di dalam sebuah perjalanan Kita tahu di sana ada perampok Dan kita tahu bahaya perampok itu Apa yang penting kita fahami? Yang kita lakukan punya pengetahuan tentang perampok itu berapa kekuatannya di mana tempatnya ya yeah, apa yang mereka cari ya yeah. kemudian kita persiapkan diri baru kemudian jalan siap menghadapinya kan begitu nah sekarang ini kita tahu bahawasanya Perkara yang paling berbahaya bagi kita Bagi keluarga kita Bagi masyarakat kita Adalah kesyirikan Maka yang paling pertama yang harus kita pelajari Dalam belajar agama Sebelum belajar yang lainnya Itu adalah Tentang kesyirikan itu Apa hakikatnya Bagaimana sebenarnya dia Nah Kemudian beliau di sini kembali mendoakan para penuntut ilmu. La allaahaiyukhlis fataminha dihshabaka. Semoga Allah melepaskan engkau dari jaringan ini. Jaringan apa? Bukan jaringan telkomsel, tapi jaringan kesyirikan Dia punya jaring-jaring yang sangat berbahaya. Siapa yang terperangkap dengan jaring ini? Celakalah dia. Semoga Allah melepaskan engkau dari jaringan kesyirikan ini. Iya, dari jaringan ini, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, innallaha la yaghfiru aysyara kabih wa yaghfiru ma duna dzalika yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan kepadanya. dan Allah akan mengampuni dosa di bawah daripada hukum kesyirikan itu. Bagi siapa yang dikehendakinya tayyib. Kemudian kata beliau, wazalika dan hal itu dapat diketahui, yakni kesirikan itu dapat diketahui bagaimana caranya? Bimari fathi arba'i kawaida dengan mengetahui empat kaidah Zakaroh Taala fi kitabih yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kitabnya di sini dapat kita fahami bahawasanya di antara cara mengetahui kesyirikan itu adalah dengan mengetahui empat kaidah pokok yang disebutkan di dalam risalah Al-Qawa'idul Arba' ini yeah. hal itu dapat diketahui dengan mengetahui empat pokok ini dengan empat pokok ini insyaAllah siapa yang memahaminya Ya, dengan ilmu yang benar maka dia akan faham tentang kesyirikan itu bagaimana hakikatnya dan dia mampu membedakan antara syirik dengan tauhid tayyid kemudian pada perkataan beliau zakarahallahu ta'ala di kitabih empat kaedah yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya ini menunjukkan bahwasanya syekh muhammad rahimahullah Beliau tidaklah mengambil kaidah-kaidah ini dari pemikirannya sendiri. Beliau sebutkan empat kaidah bukan dari pemikirannya sendiri, dan bukan dari hawa nafsunya, tapi beliau ambil dari apa? Dari dalil-dalil Al-Qur'an. Iya, yeah. ditambahkan juga dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya Para ulama kita membuat kaedah-kaedah. Dan kaedah itu banyak ya. Ada kaedah kawaid dalam ilmu aqidah. Ya, seperti ini. sini. Al-kawaidul arba. Ada kawaid dalam ilmu usul. Ada kawaid dalam ilmu mustalah. Ada kawaid dalam ilmu ilmu yang lainnya. Dalam ilmu nahu dan yang semisalnya. Semuanya ini faedah-faedah Terutama dalam ilmu Akidah dan ibadah Ilmu fikih Itu mereka ambil dari istiqra Penelitian mereka selama bertahun-tahun lamanya Tentang kitabullah dan sunnah Dari ayat-ayat dan hadis yang mereka pelajari ini Menyimpulkan sebuah kaidah. Maka ini yang disebut intisari Dari sebuah pembahasan Maka dari itu kita orang yang di belakangan ini Ya, tidak lagi capek-capek mencari Dalam Al-Quran dan Sunnah ya, Tapi sudah ada intinya di sini. Beserta dengan dalil Jelas ya? Sehingga kalau kita ingin mencari dalilnya Mana dalilnya Allah menyebutkan Kesyirikan itu diketahui dengan empat kaidah. Tidak ada di dalam Al-Quran Tapi dalil-dalil Yang satu dengan dalil yang lainnya Dikumpulkan Diambil kesimpulan, ada empat kaidah yang bisa kita fahami untuk memahami kesyirikan tersebut. Jelas ya? Iya. Yeah. Maka jangan sampai ada yang bertanya, yeah. mana dalilnya empat Iya, yeah. Dalilnya adalah istiqra. Dan di sini penulis rahimahullah mengambil empat kaidah ini dari Al-Quran. Bukan dari pemikirannya sendiri. Naam. Selanjutnya, akhwani ya fillah, rahimakumullah. Kita masuk pada kaidah yang pertama yang disebutkan di sini. Dan ini adalah inti pembahasan. kala al-qaidatul ula an ta'lam anna al al alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqirruu bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتكون قائده يمبرتمن هل نقلح atau hendaknya engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu itu adalah orang-orang yang mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha pencipta dan maha pengatur dan bahwasanya pengakuan tersebut Tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam Jadi orang-orang kafir di zaman Nabi Dari kalangan orang musyrikin Baik itu Orang-orang musyrik dari kalangan kaum Quraisy Di Makkah atau suku yang lainnya dari kalangan wasaniyun atau orang-orang musyrik dari kalangan yahudi dan nasara mereka adalah orang-orang yang mengakui bahwa tuhan Allah itu pencipta dan Allah itu maha pengatur, Allah pemberi rezeki Allah segala-galanya dalam kehidupan dunia ini. Ini juga mereka akui. Dan ini dalam ilmu tauhid dikenal dengan tauhid rububiyah, mengesahkan Allah di dalam rububiyahnya. Ya, sebelum kita melanjutkan pembahasan di sini. Kita harus mengetahui bahawasanya Tauhid Itu ada tiga macam Disebutkan oleh para ulama kita Ada yang disebut dengan Tauhid Ar-Rububiyah Tauhid Rububiyah Itu adalah mengasarkan Allah Di dalam perbuatan-perbuatannya Dalam Rububiyahnya Dalam apa? Perbuatan-perbuatannya Apa perbuatan Allah Eh? Coba disebutkan Apa saja perbuatan Allah Mencipta Mengatur Menguasai, memberi rezeki Menghidupkan, mematikan Mendatangkan penyakit Memberikan kesembuhan eh? Menetapkan jodoh Dan seterusnya dari apa yang dilakukan oleh Allah Di permukaan bumi Di jagat raya ini, langit dan bumi itu adalah perbuatan Allah dan itu yang disebut dengan rububiyah. Maka disebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Dia adalah pelaku setiap apa yang terjadi di permukaan bumi ini. Ini disebut rububiyah. Ar-Rabb Maka kita katakan Allah Rabbuna. Allah adalah Rabb kita. Nah. Ini Tauhid. Ar-Rububiyah namanya. Siapa yang mengesahkan Allah. bahwasanya hanya Allah sendirinya satu-satunya penguasa. Pencipta, pengatur, pemberi rezeki. pemberizki. Ya, dan segala-galanya. Berarti dia telah mengesahkan Allah dalam Rububiyahnya. Paham? Menyendirikan Allah dalam Rububiyah. Perhatikan ini jemaah sekalian. Dan terkadang, apa namanya rata-rata para ulama kita menyebutkan, kalau dikatakan rububiyah, mengesahkan Allah dalam apanya, perbuatannya, perbuatan Allah diwakili dengan tiga sifat, tiga perbuatan sekaligus. Dan ini mewakili seluruh perbuatan Allah. Tak perlu kita sebutkan satu-satu seperti yang kita sebutkan tadi ya tapi diwakili dengan tiga perbuatan. Satu, Allah pencipta, Al-Khalik. Yang kedua, Al-Mudabbir. Allah pengatur. Iya. Yeah. Yang ketiga, apa? Allah pencipta, pengatur dan penguasa. Rububiyah ini diwakili dengan tiga perbuatan ini. Jelas ya? Pencipta, pengatur, dan penguasa. Apa saja yang dilakukan oleh Allah kembali kepada tiga perkara ini? Iya tidak? Terlahirnya seorang anak, itu atas ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya Silih bergantinya siang dan malam itu atas pengaturan Allah Subhanahu SWT dan apa saja yang lainnya itu diwakili dengan tiga perkara ini maka rebubiatullah itu adalah Allah meyakini bahwasanya hanya Allah sendirinya satu-satunya penguasa pengatur dan pencipta Tauhid yang kedua adalah Tauhid Al-Uluhiyah yang artinya mengesahkan Allah di dalam ibadah, yaitu ketika seorang menyendirikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadahnya, dia salat salatnya hanya untuk Allah bukan untuk yang lainnya, ya dia takut takutnya setinggi tingginya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, takut ibadah, saat kala dia menyembelih mengalirkan darah. Dia menyembelih dan mengalirkan darah Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Jelas ya? Setelah dia melakukan takarruh Pendekatan diri Maka dia melakukan takarruh Pendekatan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sendirinya Nah Ini Tauhid Al-Uluhiyah dan siapa yang meyakini Tauhid Harus mengantarkan dia kepada Tauhid Uluhiyah Siapa yang mengat, meyakini hanya Allah Pencipta, hanya Allah pengatur, hanya Allah pemberi rezeki, hanya Allah segala-galanya Harus diakini, kalau begitu Hanya Allah sendirinya yang berhak untuk diibadahi Faham ya? Iya yeah. Jangan dia meyakini Allah pencipta, Allah pengatur, Allah penguasa satu-satunya Tapi kalau mau beribadah Beribadah kepada Allah Juga beribadah kepada kuburan Kepada malaikat Kepada arwah orang-orang salih Berarti dia Tidak bertauhid dengan tauhid Al-uluhiyah Nah Tauhid yang ketiga adalah tauhid Al-asma wa sifat Yaitu mengesahkan Allah Dalam nama-nama dan sifat-sifatnya Artinya Dia meyakini bahawasanya Hanya Allah satu-satunya Zat yang memiliki nama Dan sifat yang tertinggi Yang terbaik Yang sampai pada puncak kebaikannya Kebaikan yang tingga berhingga Nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Naam Perhatikan pada kaidah yang pertama ini jemaat sekalian. Yeah. Di sini dapat kita mengambil kaidah bahasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga mengakui apa? Tauhid rububiyah. Mereka juga meyakini Allah pencipta. Abu Jahal, Abu Lahab dan segenap abu-abu yang lainnya yang memusuhi Nabi, memerangi Nabi. Dan diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang yang mengakui Allah pencipta satu-satunya tidak ada yang lain, Allah penguasa satu-satunya di jadah teraya ini tidak ada yang lain dan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur alam semesta ini satu-satunya sendirinya tidak ada yang lain mereka juga mengakui itu. Jadi jangan disangka Abu Jahal seingkar-ingkar manusia di zaman Nabi terhadap syariat ini, tidak meyakini kalau Allah itu pencipta. Dia juga yakin. bahkan mampu dia sendirikan. Allah sendirinya, tidak ada yang lain. Dalilnya disebutkan oleh penulis di sini. Wad qauluhu ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 31. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal arz. Katakan siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang diperintah untuk mengucapkan ini? Hah? Rasul, Rasulullah. Ia yeah. katakan kepada mereka siapa mereka? Orang-orang Mushrik. ما يرزقكم من السماء والارض Siapa yang menciptakan? Siapa yang memberikan rezeki kepada kalian? dari langit dan bumi ini rububiyah ya amayamlikul sam'a wal absar atau tanya kepada mereka siapa yang maha memiliki pendengaran dan penglihatan dan pendengaran wa mayukhrijul hayya mayit dan tanya kepada mereka siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup wamay yudabbirul amr dan tanya kepada mereka siapa yang mengatur seluruh urusan ini fasayaqulunallah pasti mereka menjawab Allah kalau ditanya Abu Jahal semuanya menjawab Allah tidak ada yang lain tidak ada yang mengatakan allata alunsra almana hubal ya dan selainnya itu pencipta tidak ada. Semuanya yakin Allah satu-satunya. Nah, maka katakan kepada mereka, apalah tak takut? Tidakkah kalian bertakwal kepada Allah? Tidakkah kalian takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ia yes. di dalam surah yang pertama ini penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya tatkala orang musyrik di zaman Nabi juga mengakui tauhid rububiyah ternyata Nabi juga perangi mereka karena kesyirikannya menunjukkan bahwasanya sekedar pengakuan terhadap rububiyah tidak cukup memasukkan mereka ke dalam al-Islam Faham? sekedar mengakui Allah pencipta Allah penguasa Allah pengatur Allah pemberi rezeki. Tidak ada yang lainnya. Itu tidak cukup memasukkan seorang di, di tengah kalangan, masuk dalam barisan orang-orang yang bertawih. Belum dianggap bertawih. Jelas ini? Kapan dia dianggap sebagai orang yang bertawih? Tak kalah pengakuan terhadap rububiyah ini mampu. Ya? Yes? Mampu dia tingkatkan Mengakui kalau begitu Hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi Tidak ada yang lainnya Jelas ya? Nah Maka di sini dapat kita mengambil faedah bahwasannya Al-Iqrar Pengakuan terhadap Tauhid Rububiyah saja Tidaklah memasukkan Seseorang Tidaklah menyebabkan diharamkannya Harta dan darah mereka dan memasukkan mereka ke dalam Islam sampai dia meyakini tauhid al-uluhiyah. Kalau ada orang yang hanya mengakui sampai tauhid rububiyah saja, tidak ada bedanya dengan orang musyrik di zaman Nabi. Nabi juga perangi mereka. Paham ya? Ketika kita mengakui Allah pemberi rezeki, orang kafir juga meyakini Allah pemberi rezeki tidak ada yang lain. Ketika kita meyakini Allah penguasa satu-satunya di permukaan bumi. Mereka juga yakin Allah pengatur penguasa satu-satunya di permukaan bumi. Iya, yeah. Ketika kita yakin Allah penentu segala-galanya dalam kehidupan ini. Ternyata orang-orang musyrik juga meyakini itu. Tapi tak kalah kita mampu sampai pada sebuah derajat bahawasanya. Hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, diserahkan ibadah kepadanya, hidup dan mati kita kepadanya, harapan kita, kecintaan kita, takutnya kita, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala sendirinya. Kita mendekatkan diri, pendekatan diri hanya kepada Allah sendirinya, tidak menganggap yang lainnya dalam perkara uluhiyah ini. Di sinilah orang-orang musyrik mulai berguguran satu persatu masih ada ketergantungan hati terhadap yang lainnya, masih ada ketergantungan hati terhadap Al-Lata, Al-Manah, Al-Uzza, Hubal, masih ada ketergantungan hatinya terhadap kuburan, masih ada ketergantungan hatinya terhadap Kiai dan para wali, masih ada ketergantungan hatinya terhadap para Nabi dan malaikat, masih ada ketergantungan hatinya terhadap extra 2 Allah SWT. Ini yang membedakan antara orang yang bertauhid Dengan orang-orang musyrik Orang-orang yang bertauhid Tidak ada lagi ketergantungan hati kepada selain Allah Allah satu-satunya Yang lain tidak ada Allah satu-satunya yang menyelamatkan Yang lain tidak mampu Maka dari itu Takkan mereka meminta dan mengharapkan Keselamatan tidak ada yang dia mintai kecuali hanya kepada Allah sendirinya. Iya. Yeah. Ketika mereka mengharapkan kebaikan-kebaikan itu. Keberhasilan, rezeki, kesembuhan dan apa saja. Diyakini hanya Allah satu-satunya. Kalau begitu minta hanya kepada Allah. Jangan sampai ada yang lain yang diharapkan. Iya. Yeah. Para malaikat tidak mampu. Walaupun dia adalah makhluk yang disucikan, yang didekatkan oleh Allah Subhanahuwataala. Para nabi dan rasul Allah, walaupun mereka orang-orang dekatnya Allah, tidak akan mampu dalam perkara ini jemaah sekalian. Ya, yeah. apalagi kalau cuma bentuknya kuburan, apalagi kalau cuma bentuknya pohon keramat, apalagi kalau cuma bentuknya cincin. Dibikin-bikin juga Sudah dipalu-palu digosok-gosok lagi Ini Kemudian setelah itu diagungkan, dimuliakan Dianggap bisa mendatangkan rezeki Mempermudah rezeki Dianggap bisa bah Mempermudah wanita Kalau mau melahirkan Batu apa namanya itu Siapa ahli batu ini Iya Apalagi kalau bentuknya hanya keris. Apalagi kalau bentuknya hanya seekor sapi yang dimuliakan, diagungkan selain daripada Allah Subhanahu Wataalla. La ilaha illallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataalla, perhatikan betul. Ia yes. ternyata. Kalau pemahaman kita Masih sampai pada Hanya Allah pencipta satu-satunya Hanya Allah pengatur satu-satunya Hanya Allah pemberizki satu-satunya Belum bisa aman dari syirik yeah. Belum ada bedanya dengan orang-orang syirik Sekiranya orang-orang nasar juga Faham akan perkara tersebut Nanti Bisa Dibedakan Antara musyrik dengan orang-orang yang bertauhid Kalau orang bertauhid itu mampu meyakini Hanya Allah satu-satunya yang diharapkan Satu-satunya yang kita ibadahi Yang kita serahkan hidup dan mati kita kepadanya Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Maka tauhid, Hakikat daripada tauhid bukan sekadar pengakuan terhadap tauhid rububiyah saja melainkan harus mengikrarkan apa? mengikrarkan tauhid al-uluhiyah. Demikian pula sebaliknya syirik ini inti pembahasannya. Syirik itu bukanlah sekadar syirik dalam rububiyah saja. Tapi syirik juga terjadi pada al-uluhiyah. Apa artinya ini jemaah? Ya, saya berikan contoh ya Sebagian orang mengatakan Kita ini tidak boleh dihukumi sebagai orang musyrik Kenapa? Karena kita juga meyakini Allah pencipta satu-satunya Orang-orang yang datang tawaf di sisi kuburan Jangan coba-coba bilang mereka musyrik Mereka juga mengakui kalau Allah itu yang memberikan rezeki satu-satunya Kuburan itu cuma sebab saja Paham ya? Berarti ini orang Pengetahuannya hanya sampai pada apa? Oh nanti dikatakan musyrik Kalau orang itu mengatakan Ada pencipta selain daripada Allah Ada juga pengatur selain daripada Allah Ada juga yang bisa memberikan rezeki selain daripada Allah Hanya sampai ini Maka dari itu di sini ditegaskan bahwasannya syirik bukan sekedar syirik dalam rububiyah saja, tapi hakikat daripada kesirikan ketika seorang hamba melakukan kesirikan dalam uluhiyah berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak ada mak yang mampu melakukannya kecuali daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendirinya. Minta keselamatan yeah. Ya Rasulullah Ya Habibullah Sementara Nabi sudah mati yeah. Ya Ya Rabbibil Mustafa Balik maqasidana Wahai Rabku Dengan Al-Mustafa Siapa Al-Mustafa? Dengan Rasulullah Melalui perantaraan Rasulullah yang sudah dalam kubur ini Sampaikanlah maksud-maksud kami La ilaha illallah yeah. Orang yang tidak paham dengan kaidah ini Ketika diberikan subahat seperti ini langsung Iya ya Kenapa kalian berani menghukumi mereka musyrik? Kenapa kita tidak boleh pergi ke gunung sana Meminta Itu kan cuma sebab Allah yang memberi rezeki Iya yeah. Kenapa kita tidak boleh pakai cincin yang Melariskan dagangan Itu kan cuma sebab Rezeki itu datangnya dari Allah Orang goblok cuma mengatakan, Iya ya, betul juga Belikan juga satu Tidak paham Enggak oh, tahunya sebab apa, apa? Oh kalau dia sini ada yang memberikan rezeki saling daripada Allah? Wah, oh, ini syirik ini Bahaya, menduakan Allah. Ya, hanya sampai di situ saja. Sementara hakikat daripada kesyirikan jemaah, tatkala seorang hamba menduakan Allah di dalam apa? Dalam perkara ibadahnya. Masuk dalam perkara ibadah adalah meminta, berharap Mencintai, eh, cinta ibadah, takut, takut yang merupakan takut ibadah. Naam mengalirkan darah, menyembelih hewan, itu semuanya adalah ibadah yang tidak boleh kecilhannya kepada Allah Subhanahu Wataala sendirinya. Naam dan dari kaidah ini dapat kita pahami bahwasannya tauhid rububiyah Sekadar mengakui Allah pencipta, pengatur, pemirizki dan segala-galanya Itu bukanlah pembeda antara seorang yang beriman dengan orang musyrik yeah. Karena orang yang beriman dan orang musyrik Berserikat dalam, dalam perkara ini yeah. Mereka apa? Sama keyakinannya dalam perkara ini Kalau begitu ini bukan pembeda Meyakini Allah satu-satunya pemberi rezeki bukan pembeda antara kita dengan Abu Jahal. Faham ini? Kecuali ya memang orang-orang yang melakukan kesyirikan dalam perkara rububiah. Ya ada memang yang seperti itu. Seperti Fir'aun mengatakan, Ana Saya Rabb kalian yang tertinggi. Ya saya pencipta kalian. Saya yang menghidupkan dan mematikan kalian. Ya, ada memang orang yang seperti itu Tapi rata-rata orang musyrik berserikat dengan orang yang beriman dalam rububiyah ini Sehingga ini bukan pembeda Tapi yang menjadi pembeda Antara syirik dengan tauhid Orang musyrik dengan orang yang bertauhid Adalah apa? Pada perkara Al-uluhiyah Kemudian jaman sekalian Dari kaidah ini juga dapat kita fahami bahwasanya. Para rasul itu diutus bukan untuk menegakkan dan mendakwahkan tauhid rububiyah. Tapi mereka diutus untuk menegakkan apa? Tauhid uluhiyah. Ya. Yeah. Pernah kita mendengarkan dakwah para nabi? Wahai umatku, tidak ada pencipta bagi kalian selain daripada Allah. Pernah dapat dalam Al-Qur'an. Tidak ada. Wahai umatku, tidak ada penguasa bagi kalian kecuali hanya Allah. Ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Tapi yang kita dapatkan dalam Al-Quran yang diulang-ulangi, diulang-ulangi dalam ayat-ayat yang sangat banyak dalam kisah para nabi dan rasul Allah rata-rata dakwanya. Ya kaum, minalaikum min ilahin illallah. Wahai kaumku Tidak ada ilah Tidak ada sembahan Tidak ada yang berhak kalian ibadahi Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Ini menunjukkan bahasanya Para nabi dan rasul Allah Diutus untuk menegakkan tauhid uluhiyah ini Bukan rububiyah Kenapa? Karena manusia Itu Sudah berada di atas tauhid rububiyah Untuk apa lagi didakwahkan? Faham ya? Ya yeah. Seandainya ra'uah para Nabi dan rasul Allah Untuk menegakkan Tauhid Uluhiyah Mereka semuanya sudah berhasil Dan tidak perlu lagi mereka berperang Dengan kaumnya Jelas Tidak perlu lagi mereka dimusuhi oleh kaumnya Kenapa? Karena sama-sama ini Kita meyakini semua Tapi yang menjadi letak Perselesihan mereka dengan kaumnya jamaah Adalah pada Tauhid Uluhiyah ini Nabi Musa Dan Fir'aun Ia yes. Nabi Ibrahim Dan ayahnya dan kaumnya Perselisihannya dalam Al-Uluhiyah yes. Nabi Isa Dengan kaumnya Perselisihannya ada pada Al-Uluhiyah Jelas Nabi Yahya Nabi Zakaria ya, yes. Nabi Harun Dan Nabi-Nabi yang lainnya Sampai Nabi Muhammad Semuanya perselisihannya dengan kaumnya adalah pada Al-Uluhiyah Perhatikan Nabi S.A.W. Tak kalau beliau memulai dakwahnya? Tak kalau Nabi S.A.W. memulai dakwahnya di Mecca? Apa yang beliau dakwahkan? Qulu la ilaha illallah tuflihu Ucapkan la ilaha illallah Tiada sembahan yang berhak untuk diibadahi Selain daripada Allah satu-satunya Tahu itu apa ini? Haa? aluluhiah tuflihu pasti kalian akan selamat muncul penentangan ya yes. muncul ucapan orang-orang musyrik aja alilaha ta ilaha wahida apakah Muhammad ingin menjadikan sembahan yang diibadahi yang ditakuti yang diharapkan yang dicintai setinggi-tingginya hanya satu lihat Perselisihannya pada apa? Al-uluhiyah, bukan pada rububiyah. Maka dari itu kita katakan tadi, seandainya yang menjadi misi utama para nabi dan rasul Allah terutus di permukaan bumi menegakkan tauhid rububiyah, maka pasti sudah berhasil. Santai-santai lagi, tidak perlu lagi berperang, tidak perlu lagi berdakwah, tidak perlu lagi banyak bicara. Sisa santai-santai saja Kenapa? Sudah berhasil ini Semua orang sudah mengakui Baik Kemudian jaman ya sekalian Di sini dapat dipahami bahwasanya Meyakini Tauhid Rububiyah Atau Ar-Rububiyah itu Keluar dari Tauhid Al-Uluhiyah Artinya orang-orang yang meyakini Tauhid al-Rububiyah Itu keluar ya, yeah, Dari Tauhid al-Uluhiyah -ulu, al Kalau sekadar meyakini Tauhid al-Rububiyah Maka Ini mengeluarkan dia dari Islam Tidaklah memasukkan dia dalam Dalam Al-Islam Sampai dia meyakini apa? Tauhid al-Uluhiyah Kemudian dari kaidah ini dapat kita pahami pula Bahwasanya Tauhidul rububiyah Mustalzimun litauhidil Uluhiyah Meyakini tauhid rububiyah Itu mengharuskan untuk meyakini tauhid Al-Uluhiyah Harus Tidak boleh Katanya tauhid itu ada tiga Saya pilih saja yang mana yang bagus-bagus Tidak boleh Orang yang bertauhid Dia bertauhid rububiyah Tauhidnya ini mengharuskan dia untuk bertauhid apa? Al-uluhiyah. Tauhidnya uluhiyah ini mengharuskan pada tauhid al-asma wa sifat. Naam. Jadi, perhatikan dalam ayat itu, ini dalil yang membuktikan bahwasanya orang musyrik dahulu juga meyakini apa? Tauhid al-ulu ar-rububiyah. Al al tapi itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Buktinya, Nabi memerangi mereka. Seandainya mereka Islam, tidak boleh diperangi. Kan begitu? Nah, Nabi perangi mereka. Dalil yang lainnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman. Ini ayat yang masyhur. Wala'in sa'altahum tahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah jika kalian bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi pasti mereka menjawab Allah seandainya kalian tanya orang oh, musyrik itu siapa yang menciptakan langit dan bumi pasti jawabnya apa Allah berarti mereka meyakini Nah Demikian pula dalam surah Al-Mu'minun ayat 86 Allah berfirman Qul man rabbus samawati saba'i wa rabbul arsyil adzim sayaquluna lillah Katakan kepada orang musyrik itu siapakah rabb? Rabb yang menjadi rububiyah. Siapa rabb? Artinya rabb pencipta pengatur Penguasa Diwakili dengan tiga ini Siapa kerap Langit yang tujuh Dan siapa kerap Ars yang besar itu Saya kulunah Pasti mereka menjawab Milik Allah Orang masyarakat juga yakin Ada ars Iya yes. Iya Orang musyrik juga meyakini adanya arsh. Ketika ditanya siapa yang menciptakan arsh yang agung, yang sangat besar. Mereka menjawab apa? Allah. Dia adalah milik Allah SWT. Semua ini dalil yang menunjukkan orang musyrik itu juga meyakini Tauhid. ar dan itu tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Buktinya Nabi SAW memerangi mereka. Ya. Yes. Nanti dikatakan seorang itu bertawihid. Seorang Muslim. Ketika dia meyakini. Tawihid al-uluhiyah. Bahawasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk di, diibadahi. Nah. Selesai pembahasan kita dari kaidah yang pertama. Qala Rahimahullah As-Syeikh Rahimahullah Selanjutnya berkata Annahum yaquluna Ma wa Watawajjahna ilayhim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 Bahawa sesungguhnya mereka mengatakan, Mada aunahum, kami tidaklah berdoa at atau meminta kepada mereka, watawajhna ilayhim, dan tidaklah kami mengerahkan ibadah kepada mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang musyrik itu mengatakan Kami tidaklah berdoa meminta Dan mengarahkan ibadah kepada mereka yaitu sembahan-sembahan selain Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Ini alasannya orang musyrik Kami tidaklah menyembah Kami tidaklah beribadah Berdoa meminta kepada mereka yeah, Kepada selain Allah ini Illa kecuali Litalabil qurbati was syafa'ah Sekedar untuk mengharapkan Mencari pendekatan diri kepada Allah Dan mencari syafa'at mereka Ini alasannya ya. Tujuan kami berdoa Mendekatkan diri Menyembeli Ya Tawaf etika Di sisi kuburan mereka misalnya Itu tujuannya untuk apa? Bukan untuk menyembah mereka katanya Tapi tujuannya untuk apa? Tak lain dan tak bukan sekedar untuk mendekatkan diri kepada Allah Dan mengharapkan syafaat mereka di sisi Allah Ia yeah. padalilul qurbah maka dalil tentang pendekatan diri artinya orang-orang musyrik ini melakukan pendekatan diri kepada selain Allah al-qurbah Dalilnya adalah firman Allah taala dalam surah Al zumar ayat 3 walladzina attakhadhu min dunihi awliya dan orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah sebagai wali penolong-penolong yang mereka harapkan ia yeah, selain daripada Allah, mereka mengatakan mana abdurrahman tidak pernah kami menyembah kepada mereka kepada selain Allah ini, illa kecuali liyukaribuna ilallah zulfa agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Inallah yaqamu bayinahum fi ma hum fihi yaqtalipun sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka apa yang mereka perselisihkan padanya. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafir. Sesungguhnya Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang pendusta lagi sangat ingkar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kaidah yang kedua ini, Al-Syaikh rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya hakikat daripada kesyirikan adalah tatkala mereka menjadikan perantara ada perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa ilmu tauhid disebut Wasitah perantara mereka menjadikan perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka di sini dapat kita pahami bahwasanya di antara bentuk syirik di antara bentuk kesyirikan adalah ketika seorang menjadikan perantara dalam ibadahnya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam doa maupun dalam ibadah yang lainnya dari bentuk-bentuk ibadah. Coba perhatikan jemaah sekalian, orang-orang yang datang ke tempat-tempat keramat, ke pemakuburan wali misalnya, ketika ditanya kenapa kalian menyembah mereka? Kenapa kita harus melakukan ini dan itu kepada kuburan itu? Kenapa harus kita muliakan? Kenapa harus selalu diziarahi Dan anehnya kenapa cuma satu kuburan itu saja Kenapa tidak ziarah sama kuburan yang lain Ya yeah. Jawabannya oh Bukan sembarang orang itu Wali itu Kenapa bisa ditahu kalau dia wali eh, Kamu itu belum lahir dulu itu Ya yeah. Ada orang yang tiba-tiba datang ke masjidnya. Yang di situ ada kuburannya wali itu. Tiba-tiba bawa material. Perlengkapan, ada besinya, ada semennya, ada apanya macam-macam untuk pembangunan masjid. Ditanya, siapa yang bawa ini? Siapa yang sembangkan? Katanya ada orang tua. Siapa namanya? Tidak tahu juga Tiba-tiba dia cuma datang ke toko Suruh antar ke sini Bagaimana orangnya? Katanya itu fotonya Saya itu Oh ini fotonya wali yang ada di dalam kuburan ini Betul-betul wali itu Bukan sembarang orang Tosalamah Orang dekatnya Allah. Kalau begitu, kenapa kalau dia orang dekatnya Allah? Eh, dekat-dekat juga sama dia. Ingat-ingat kita -ingat juga. Kalau kalian berhasil, supaya nanti juga dia ingat-ingat kita. Orang yang seperti ini nih. Kalau kita berdoa, kemudian dia sampaikan kepada Allah, langsung diterima. Ayat dia. Banyak orang ketika mendengarkan ucapan-ucapan seperti ini tidak dianggap sebagai kalimat kesyirikan. Sementara ucapan yang seperti ini ya datang ke kuburan, perbuatan yang seperti ini meminta, mengharap, ya berdoa kepadanya, tawas di sekelilingnya ini juga dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hakikat kesyirikan mereka, nabi hukumi mereka orang musyrik. Ternyata ini juga kebiasaan mereka. Siapa itu Allah? Tak? Kuburan orang solih. Yang kerjanya? mengadon roti. Kemudian apa? Dia sedekahkan kepada orang-orang yang haji. Meninggal orang solih. Iya. Yeah, Dekat-dekat sama dia kalau ada hajatmu. Jelas ya? Ini juga kesirikan orang musyrik dahulu. Maka dari itu menulis mengatakan, ya, yes. ketika diingkari kesirikannya, mereka mengatakan apa? An-nahum yakulun. Mereka mengatakan, mada au nahum. Kami tidak menyembah, berdoa, meminta kepada mereka ini, ya, yes. kecuali yes. Yes. untuk mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu sudah tidak ingat-ingat lagi Orang matimu Sudah bahaya itu Iya yeah. Tidak pernah lagi kasih bagiannya Nalasaiko Dia akan mendatangkan penyakit Kepadamu Nah cuma tanya orang masyarakat dahulu ya Tandanya bisa ditanya ini disebutkan dalam ayat Kalau ditanya Kenapa kalian lakukan itu Tidak ada yang mengatakan Dia memberikan rezeki kepada kami Dia yang mendatangkan jodoh kepada kami Dia memberikan kebaikan kepada kami Tidak ada Semuanya mengatakan apa? Mana abuduhum Lihat dalam ayat Alasan orang musyrik dahulu Kami tidak menyembah mereka Inlah kecuali dengan satu tujuan ini illa pengecualian. Ini saja ini alasannya. Apa itu? Supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tujuannya bagus? Bagus. Mau mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Iya. Yeah. Ini hebat ini. Ingin mendekatkan diri kepada Allah bukan sekedar dekat tapi... Dekat-dekatnya Paling dekat Caranya bagaimana? Melalui orang dekatnya Allah Paham? Ternyata itu adalah kesyirikan Ya yeah. Itu adalah kesyirikan kepada Allah SWT Maka dari kejamanan sekalian Maksud yang baik Itu tidak akan berarti Jika tidak disertai dengan Cara-cara yang baik pula dengan cara yang benar. Tidak semua maksud yang baik itu dicapai dengan cara yang baik. Iya. Banyak orang ingin mendekatkan diri kepada Allah tapi caranya salah. Maka dari itu, Abdullah bin Mas'ud iya, radhiyallahu ta'ala'an an, tatkala beliau mendapatkan bid'ah pertama yang terjadi setelah meninggalnya Nabi. Ketika orang-orang berzikir secara berjamaah di masjid. Ya. Beliau mengatakan, "Kenapa kalian lakukan ini?" Nah, mereka mengatakan apa? Ya Aba Abdurrahman, "Ma nuridu bihi illa khaira." Wahai Abu Abdurrahman, "Tidak ada yang kami inginkan dengan perbuatan ini kecuali kebaikan saja." Apa jawaban beliau? "Kami muridin lil khair, lam yusib min" Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan Tapi dia tidak mencocoki kebaikan itu Sama dengan ini Mau dekat kepada Allah Tapi caranya salah Dia tidak Apa namanya Mendekatkan diri langsung kepada Allah Tapi justru mereka Melakukan apa Pendekatan diri kepada Selain Allah subhanahu wa ta'ala Makanya disebutkan apa Yang dinamakan Menjadikan wasitah perantara Antara dirinya Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Nah Hanya zaman sekalian Hanya ya, yeah, Menjadikan perantara Antara diri seorang hamba dengan Allah itu ada dua bentuknya Yang pertama Ada yang merupakan Wasitah syariah Perantara yang disyariatkan Ketika kita ingin mendekatkan diri Kepada Allah Itu melalui perantara yang disyariatkan, yang dibolehkan. Bahkan ini dianjurkan. Apa itu? Mendekatkan diri kepada Allah. Dengan melakukan amal-amal salih. Yang diridai dan dicintai oleh Allah. Yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini perantara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Yeah. Siapa yang mau berdekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya? Ini jalannya. Lakukan amal solih, lakukan ketaatan, tinggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wataalla, bergaul dengan orang-orang yang solih, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wataalla. Ini namanya wakti tah, syar'iyah. Yeah. Ada perantara yang disyariatkan. Yang kedua. Arinya disebut wasitah syirikiyah perantara yang merupakan kesyirikan. Inilah dia. Menjadikan makhluk sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk mencapai maksudnya yang diinginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kesyirikan yang dilakukan oleh orang musyrik di zaman Nabi. Ketika Nabi Mengetahui bahwasannya mereka. Melakukan hal tersebut. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nabi tidak mengatakan. Iyatawah bagus dimaksudnya. Tak apa-apa. Tidak. Tapi karena caranya salah. Nabi ingkari. Bahkan Nabi ajak mereka kepada. Pendekatan diri kepada Allah. Dengan cara yang disyariatkan. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini yang disebut dengan alwasithah asyirkiah. Ya, yeah. mendekatkan diri kepada Allah melalui jalan perantaraan ya yeah. para wali yang sudah meninggal, para nabi, arwah para nabi, naam, kuburan-kuburan orang-orang salih, tempat-tempat yang dikeramatkan ya yeah. dan benda-benda yang dikeramatkan. Dijadikan perantara antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari itu fahami kaedah ini Kaedah kesyirikan adalah ketika seorang mengambil perantara syirkiah antara dirinya dengan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau tidak faham ini jemaah sekalian Kita akan dikelabui oleh orang-orang musyrik Iya yeah. Paling alasannya Maksud kami kan jawab Maksud kami kan jawab bagus Kalian itu memendekatkan diri kepada Allah. Kami juga sama. Yeah. Hanya mereka ini. Yeah. Para wali. Mereka orang dekat. Yeah. Sehingga jaman kalian. Tak kala pemikiran masyarakat. Sudah diracuni dengan subahat-subahat seperti ini. Menjadilah kesyirikan. Itu dianggap tauhid Dan tauhid itu dianggap sebagai syirik. Kebenaran yang dianggap sebagai kematinan. Dan kebatilan dianggap sebagai suatu kebenaran Coba perhatikan Ketika pemikiran ini sudah Meracuni Apa namanya pemikiran masyarakat kita Ketika diingkari Jangan datang ke kuburan para wali Itu merupakan kesyirikan kepada Allah Wah kamu ini Hati-hati kau bicara Itu namanya melecehkan wali Tidak mengetahui Hak para wali Masya Allah Kalau ada orang Yang telah mengenal tawahid Dan tidak mau lagi Ikut-ikutan Ya Setiap kali dapat rezeki Pokoknya Harus dia menyumbang ke kuburan wali itu Kalau sekadar menyumbang Untuk pembangunan masjid ya, Tidak ada masalah Tapi kalau pembangunan dengan keyakinan, saya nanti akan dikenal sama wali ini. Saya akan dekat sehingga maksud saya bisa tercapai kepada Allah Subhanahu Wataalla. Iya, hati-hati kalau lewat depan kuburannya. Iya, tidak memasukkan di celengan. Kenapa? Eh, oh ada orang dulu lewat-lewat saja tidak masukkan di celengan, tiba-tiba meletus bang mobilnya, langsung empat. Bahaya Kalau sudah seperti ini keyakinannya jemaah sekalian Berarti dia telah keliru Di dalam memahami apa Tauhidullah Dan tidak faham akan kesyirikan tersebut Nah Setiap kali kalian mendapatkan Kebaikan panen misalnya Atau menikahkan anak Atau mengakikahkan anak Jangan lupa juga Jangan lupa juga apanya Oh banyak penanda lolangeng, ada yang disebut posibola, ada yang disebut apa lagi, macam-macam saya tak hafal semuanya. Harus dikasih semua bagiannya nih. Ada nampaknya ini, ada nampaknya ini, ada nampaknya ini, ada nampaknya Nabi Muhammad. Kali lebay. Dia tidak akan mendekatkan kita kepada Allah. Kamu tidak akan diingat nanti. Tidak dikenal oleh Nabi Muhammad. Masya Allah. Ini namanya. Wasyatah Sirkiyah. Yeah. Dan perhatikan ya orang sekalian. Bahwasanya orang-orang musyrik. Mereka melakukan pendekatan diri. Kepada selain Allah. Kepada kuburan orang salih. Kepada para wali, kepada arwah para nabi, mereka menjadikan wasitah perantara ini dengan dua alasan. Ya, yeah. Ini alasan paling besarnya ya. Dua alasan yang paling besarnya. Sebagian mengatakan bahawasanya kita ini yeah, harus ada yang menjadi perantara antara kita dengan Allah. Kalau mau hajatnya cepat terpenuhi ya Minta apa saja cepat itu Kalau ada perantaranya Kenapa? Karena wali itu Punya kedudukan tersendiri Di sisi Allah SWT Ini keyakinannya Alasannya ya Ini wali punya Kedudukan tersendiri di hadapan Allah Bukan sembarang orang Sehingga mau minta apa saja? Mau lulus dari ujian? ya, yeah. Harus kunjungi dulu. Kuburannya. Gus. Gus siapa itu? Kalau tidak, wah. Kamu tidak dikenal. Kenapa? Kalau kamu harus meminta kepada Allah. Tidak dikenal. Harus lewat ini. Karena... Punya kedudukan tersendiri di sisi Allah, orang dekatnya Allah. Ini alasannya, ya? Iya. Alasan yang kedua adalah mereka mengambil perantara antara dirinya dengan Allah dari kalangan malaikat, para nabi, orang sholih, para wali dan yang lain sebagainya. Karena mengatakan kita ini adalah orang-orang kotor, banyak dosa, banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wataalla. Kalau kita langsung kepada Allah, tidak akan dikabulkan karena kita ini orang kotor. Harus lewat orang-orang bersih, orang-orang mulia, orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wataalla jelas ya ah, dibuatlah apa namanya permisalan secara akal coba contohnya kita mau datang sama Pak Bupati Hah? kamu tidak dikenal tiba-tiba langsung datang bawa proposal ini pembangunan jalan tani Ya paling Pak Bupati bilang iya tapi nunggu 3 tahun tidak ada keluar kenapa kamu tidak dikenal Coba kamu lewat asistennya. Orang dekatnya bupati. Katanya cepat itu. Begitu juga katanya Allah. Iya, masuk akal? Masuk akal enggak? Mas nah, sekarang apa jawabannya? Iya. Apa jawabannya? Kita mau langsung kepada Allah. Tidak dikenal oleh Allah. Kita orang kotor. Orang banyak dosa. Bukan orang dekat dengan Allah. Kita harus lewat orang dekatnya Allah. Orang-orang yang dikenal. Supaya maksudnya cepat terpenuhi. Apa bantahannya? Ingat bantahan yang pertama? Perhatikan bantahannya. Jangan cuma subahatnya saya. Yang sampai cuma keluar dari pengajian oh syubhat yang penuh di kepalanya tidak tahu bantahannya bantahan yang pertama menyamakan Allah dengan makhluk ini adalah pelanggaran luar biasa di dalam agama laisa kamitslihi syai tidak ada yang sama dengan Allah sedikit pun masa kamu samakan Allah dengan presiden kamu samakan Allah dengan bupati Kalian berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah mengatakan. Iya. Uda'uni astajibalakum. Berdoa. Minta kalian kepada aku. Pasti akan aku jawab. Iya. Sehingga tidak boleh disamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Yang kedua. Allah itu maha mendengar. Allah maha melihat Allah maha mengetahui Apa yang terbetik di dalam hati seseorang Jelas ini Sehingga siapa saja yang Punya hajat kepada Allah Sampaikan Allah pasti dengar Dan Allah maha baik Tidak perlu adanya perantara Jelas ini Para Nabi dan Rasulullah Allah, perantara antara diri kita dengan Allah sebatas apa? Tadkala mereka hidup. Mereka sampaikan wahyu Allah kepada kita. Itu perantara ya. Mereka tunjukkan kita kepada jalan yang benar. Mereka tunjukkan kepada amal-amal saleh, Itu perantara untuk menuju kepada Allah SWT. Sebatas itu. Setelah meninggal tidak ada lagi hubungannya dengan kita. Tidak bisa lagi dijadikan peran. Perantara. Banyak orang sebenarnya malas beribadah saja. Mau jalan pintas untuk selamat. Ya, yes. kalau mau sholat siang dan malam, puasa pada bulan Ramadhan, bersedekah ini dan itu, eh, susahnya itu masuk surga. Ya, yes. ada jalan pintas. Apa itu? Iya, sering-sering saja datang ke kuburannya. Iya, wali fulan yang ada di Makassar. Cepat itu. Kenapa? Karena dia orang dekat. Jelas ya? Jadi ini dua alasannya. Alasan paling hebat menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah. Yang pertama, karena meyakini mereka adalah orang-orang orang-orang punya keagungan kedudukan tersendiri di sisi Allah. Yang kedua, kita ini orang kotor, kita ini orang yang tidak pantas langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini telah terbantah, iya, yes, dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Pembahasan yang pertama dari kaidah yang kedua ini, ya telah kita bahas ya. Ya. Kesimpulannya ada pada pokok pembahasan itu. Ya bahwasanya di antara hakikat bentuk kesyirikan ketika seorang mengambil perantara antara dirinya dengan Allah dalam doa. Dan perantara ada dua, ada yang dimaksud di sini adalah perantara apa? Kesyirik. Iya, perantara syirkiah. Kesimpulan yang kedua, bahwasanya maksud yang baik itu tidak berarti jika tidak disertai dengan cara yang baik dan benar pula. Naam. Kemudian kesimpulan yang ketiga, alasan orang musyrik dalam melakukan kesyirikan itu karena apa? Ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu adalahnya dalam surah Az-Zumar yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Baik. Kemudian selanjutnya. Pembahasan yang kedua. Dari kaidah yang kedua. Ya, pembahasan yang pertama, alasannya dalam melakukan kesyirikan karena apa? Ingin dekat dengan Allah. itu adalah kesyirikan. Pembahasan yang kedua, perkataan beliau di sini pada halaman 10 dalam penamanya buku panduannya, wa dalilus syafaati qalihi ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syafa'a'un 'indallahi Dan dari tentang syafaat, ini alasan yang kedua. Mereka melakukan perantara antara dirinya dengan Allah adalah karena mereka meyakini bahawasanya. Para wali, para nabi, dan selain daripada mereka yang dibesarkan dan diagungkan, itu adalah para pemberi syafaat di sisi Allah. Nah. Mereka adalah para pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya berdasarkan surah Yunus ayat 18. Allah berfirman, "Wa ya'budun min dan mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. "Mala yadhurruhum wa la yanfa'uhum" sesuatu yang tidak membahayakan mereka dan sama sekali tidak mampu memberikan kebaikan kepada mereka. Jadi ini Allah ungkap bahwasanya sembahan-sembahan orang musyrik itu adalah sembahan yang lemah. Sama sekali tidak mampu memberikan manfaat dan tidak mampu menghindarkan dia dari bahaya, dari bahaya, dari mudarat. Coba perhatikan Para Nabi Rasulullah yang diagungkan. Yang sudah dalam kuburan. Bisa memberikan bahaya. Bisa memberikan manfaat. Kuburan-kuburan yang dianggap sebagai kuburan pasalama. Sudah dalam kuburan. Tidak usah kita bicara misalnya. Bagaimana perbuatannya. Bagaimana ininya. Anggaplah betul-betul orang selamat. Teruskan sudah dalam kuburan. Bisa memberikan manfaat. Bisa menolak mudarat. Jawabannya tidak bisa. Allah ungkap kelemahan mereka di sini. ما لا ينفعهم Sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat ولا يضرهم Dan tidak bisa memberikan bahaya kepada mereka. Terus, kalau begini sifat sembahan mereka, kenapa mereka menyembahnya? Allah ungkap. وَيَقُولُون Dan alasannya, mereka berkata, هَا أُلَا إِشُفَعَعُنَا إِنْدَ Mereka itulah Para pemberi-pemberi syafaat bagi kami. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini alasan yang kedua. Nah sekarang sebelum kita melanjutkan pembahasan. Kita butuh ketahui apa makna daripada syafaat. Ya definisi syafaat. tasaffa' dalam bahasa Arab berasal dari kata-kata as-syafa'ah sesuatu yang genap Kenamanya as-syafa'ah adapun dalam istilah syariat kata para ulama kita hiya tawassutu lil ghair fi jalbi manfa'ah Atau daf'i madharah Atta wasud lil ghair menjadikan selain daripada kita sebagai perantara fiil bimafah dalam mendapatkan sebuah manfaat atau dafimadhar atau Terhindar dari sebuah bahaya Itulah syafaat Menjadikan sesuatu selain daripada kita Sebagai apa? Perantara Untuk meraih Sebuah manfaat Atau terhindar dari sebuah apa? Sebuah bahaya Itulah syafaat Contohnya ya ada syafaat yang bisa menghindarkan seseorang dari bahaya yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para pelaku dosa besar pada hari kiamat yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka Allah masukkan dia ke dalam surga atas syafaat Nabi Nabi bersabda syafaat li ahli al-kaba'ir ummati yaum al-qiyamah syafaatku pada hari kiamat itu adalah untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku terhindar dari apa dari bahaya bahaya yang terbesar yaitu neraka yang kedua syafaat untuk mendapatkan sebuah kebaikan seperti syafaat nabi untuk para penduduk surga sehingga masuk ke dalam surganya. Dalam sebuah hadis yang sahih. Diterangkan bahawasanya ketika penduduk surga telah melewati sirat jembatan itu. Mereka berkumpul di hadapan pintu surga. Tidak ada yang bisa membukanya kecuali setelah Nabi memberikan syafaat. Dan yang pertama membuka pintu surga yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syafaat untuk mendapatkan apa? Kebaikan. Kebaikan. Ini definisi daripada syafaat syafa'at sehingga pada hari kiamat ada orang-orang yang diberikan syafaat oleh para malaikat ada orang-orang yang diberikan syafaat oleh para nabi dan rasul Allah sehingga terhindar dari neraka ada orang-orang yang diberikan syafaat oleh para penghafal Al-Quran Anak-anaknya yang menghafalkan Al-Quran Ada orang yang mendapatkan syafaat Dari Keluarganya yang mati syahid ya. Ada syafaat dari Al-Quran itu sendiri Ketika dia sering membacanya di dunia Ada syafaat dari puasa Bagi orang-orang yang berpuasa Ketika dia hidup dalam kehidupan dunia Jadi ada syafaat-syafaat seperti ini yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini pada hari kiamat Maka orang musyrik Pada kalau mereka tahu ada syafaat pada hari kiamat Mulailah mereka Melakukan pendekatan diri kepada selain Allah Menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Untuk mendapatkan abah Syafaat ini pada hari kiamat Nah, sehingga tidak jarang kita mendapatkan sebagian orang langsung meminta kepada para wali, berikan syafaatmu pada hari kiamat, minta langsung kepada Nabi Muhammad, Ya Rasulullah berikan syafaatmu pada hari kiamat iya, yeah. sebagaimana ucapan sebagian penyair, diantaranya al Busiri dalam kaksidahnya yeah. dia mengatakan Ilm takun arzidan biyadi yoom al magadi, fakul ya zallat al wahai nabi. Jika engkau tidak mengambil, tidak meraih tanganku nanti pada hari kiamat, maka katakanlah, wahai orang yang celaka. Lalu minta kepada nabi, berikan syafaatmu wahai nabi. Kalau kamu tidak syafaati saya pada hari kiamat, pasti saya celaka. Naam ini adalah permintaan-permintaan syafaat. Dan ini adalah alasan orang musyrik yang paling kuat dalam melakukan kesyirikan. Kenapa dia datang berziarah ke kuburan? Mereka itu bisa memberi syafaat nanti pada hari kiamat. Iya. Yeah. Maka dari itu sebagian orang dicatat memang namanya. Nama keluarganya, nama anaknya, nama saudaranya. Iya. Yeah. Dibawa ke tanah suci, lemparkan ke kuburannya Nabi. Supaya dapat syafaat. Dikenal, oh ini dia yang sudah mendaftar duluan. Eh, ya, hati-hati katanya terlambat enggak dapat kebagian. Iya. Ada waktu pendaftarannya? Iya, jangan sampai waktu pendaftaran sudah tutup. Harapkan siapa? Dan ini alasan paling kuat. Kenapa? Karena dalam syariat memang ada ditetapkan syafaat pada hari kiamat nanti. Ya. Yeah. Ini alasan paling kuat mereka. Nih. Maka dari itu zaman sekali ya. Al-Imam Al Qayyim rahimahullah beliau menjelaskan bahwa tanya orang-orang musyrik menjadikan sembahan selain daripada Allah itu dengan empat alasan. Ya. Yeah. Yang pertama, dia meyakini dia adalah tandingan bagi Allah. Dia meminta berharap kepadanya kerana dia yakin ini tandingan bersama dengan Allah. Artinya memberikan rezeki, mengatur, menguasai selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak yakini ini, dia yakini bahwasanya mereka itu adalah apa? Hah? wahira penolong-penolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau ahwan yang kedua kalau dia tidak yakini mereka tandingan bagi Allah, dia yakini bahwasanya mereka ini adalah syarikat bagi Allah Subhanahu yeah. wa taala. Iya. Memang dia tidak mencipta selain daripada Allah, dia tidak mengatuh selain daripada Allah. Tapi dia serikat bagi Allah. Kalau dia tidak yakinin bahawa ini adalah serikat bagi Allah, dia yakinin bahwasanya mereka adalah muawinan wa dhahirah, para penolong-penolong dan pembela di hadapan Allah Subhanahu wa Makanya kita dekat-dekat sama dia, itu penolong dan pembela di hadapan Allah Subhanahu wa Kalau dia tidak yakin ini, dia yakinin bahwasanya mereka adalah syafi'an Pemberi syafaat kepada kita pada hari kiamat. Di hadapan Allah SWT. Dan ini kata beliau adalah perkara yang ditetapkan oleh Allah SWT. Akan tetapi syafaat itu ada dua. Sebagaimana yang akan dijelaskan nanti oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Maka dari itu ini alasan yang paling terakhir dan ini yang paling kuatnya. Katanya... Mereka adalah pemberi syafaat kita kepada kita pada hari kiamat. Namp. Kemudian jemaah sekalian. Kata penulis, wasyafa atau wa syafaatan dan syafaat itu ada dua macam. Syafaatun mufiya, wasyafaatun musbata. Syafaat yang ditetapkan dan syafaat atau oh, syafaat yang tertolak dan syafaat yang ditetapkan. Jadi syafaat ada dua. Syafaat yang tertolak. Dan syafaat yang di, yang ditetapkan. Kata beliau. Fasyafaatul Ya Ini masuk dalam pembagian syafaat ya. Masuk dalam pembagian syafaat itu. Taib. Kata beliau. Maka syafaat. Yang pertama, yaitu syafaat manfiah yang tertolak pada hari kiamat. Maka netut labubmin kairillah, ti malayakdiru alehi illallah. Dia adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah pada perkara yang tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah. Apa perkara-perkara yang tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah? Ah? Ha? apa itu memberikan keselamatan terhindar dari dari bahaya keselamatan dan bahaya pada hari kiamat berada di tangan Allah Subhanahu wa taala dia minta kepada selain Allah paham ini faedah yang pertama Syafaat yang tertolak itu adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah. Wal dalilu dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa taala: Ya ayuhaaladin amanu anfiqu min ma razaqana kum min qabli ayatiiyoomillabiyyun fih walakullatu wallashfah walkafirunhumadzalimun. Wahai ya orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian sebelum datang satu hari yang tidak bermanfaat padanya ya jual beli wala khullah dan tidak bermanfaat khullah kecintaan dan syafaat ini dinafikan juga pada hari kiamat tidak bermanfaat apa syafaat Wal kafiruna humu dan orang-orang kafir mereka itulah orang-orang yang zalim. Makanya dalil tentang syafaat al-manfiyah yang tertolak. Ada syafaat yang ditolak. Allah katakan wala syafa'ah, tidak ada syafaat. Di hari itu. Was syafa'atul musbatah dan syafaat yang ditetapkan. Naam. Yallati tatlubu min Allah dia adalah syafaat yang diminta langsung kepada Allah. Di sini perbedaan antara syafaat musbatah dan syafaat al-manfi al-manfiyah. Syafaat musbatah yang ditetapkan itu adalah syafaat yang diminta langsung kepada Allah. Seperti orang mengatakan Allahumma syaffi'ni binabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kepadaku syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ada juga orang yang berdoa, "Ya Rasulullah, syaffi'ni yauma al-ma'adi." Wahai Rasulullah, berikan syafaat kepadaku nanti pada hari kiamat. Jelas perbedaannya, yang satu diminta langsung kepada Nabi, Ya Rasulullah berikan kepada ku syafaatmu pada hari kiamat. Ini syafaat yang tertolak. Jelas, iya. Yeah. Permintaan yang yang yang pertama tadi, Ya Allah berikan kepada ku syafaat Nabi pada hari kiamat. Ini syafaat yang ditetapkan. Kenapa? Karena asyafi'ah Yang maha pemberi syafaat Itu hanya Allah sendirinya Tidak ada yang lain Dan yang mampu memberikan syafaat Di hadapan Allah pada hari kiamat Itu hanyalah orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah SWT Siapapun Dia tidak mampu memberi syafaat dihadapan Allah kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu mengharapkan syafaat siapa saja pada hari kiamat minta langsung kepada Allah zat yang maha pemberi syafaat yang mengizinkan syafaat itu jangan minta langsung kepada makhluk jelas ya ini syafaat yang kedua syafaat yang tertolak eh, yang, yang diterima Al-mutbathah yakni ditetapkan. Itu adalah syafaat yang diminta kepada Allah. Was-syafi'ul mukarramun bis dan pemberi syafaat pada hari kiamat itu dimuliakan dengan syafaat tersebut. Wal masy'ulah dan orang yang diberi syafaat pada hari kiamat. Man radiyallahu taulahu wa 'amalah. Itu adalah orang yang diridhai ucapannya dan amalannya, ba'dal idzni setelah dia diberikan izin. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala Naam Maka dari sini pada potongan yang terakhir ini dapat kita fahami bahwasanya syafaat itu ada yang diterima dan ada yang ditolak dan syafaat yang diterima itu adalah syafaat yang terpenuhi padanya dua syarat. Syafaat yang terpenuhi padanya berapa? Dua syarat diterimanya syafaat. Ini sebutkan oleh penulis. Yang pertama, man radhiyallahu anhu wa amalahu. Dia adalah orang yang diridai oleh Allah Ucapan dan perbuatannya Orang-orang yang diridai Orang musyrik diridai oleh Allah atau tidak? Tidak Maka dari itu Setelah kita sebutkan tadi Bahaya kesyirikan Mereka adalah orang-orang Yang tidak akan mendapatkan syafaat Para pemberi syafaat pada hari kiamat Orang musyrik tidak diridai Syarat yang kedua, setelah diizinkan oleh Allah. Kalau belum diizinkan, tidak bisa. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Manzal Ladi Yashfa'u Indahu Illa Bi idni. Siapakah yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kecuali atas izin Allah? Nah, perhatikan jamaah sekalian. Maka di sini, Dapat kita simpulkan, ya, bahwasanya syafaat pada hari kiamat, syafaat pada hari kiamat itu ada dua, ada syafaat yang ditetapkan dan ada syafaat yang ditolak, sebagaimana yang dijelaskan tadi. Syafaat yang ditolak bagaimana itu? Syafaat yang diminta kepada? Kepada Allah Syafaat yang ditolak adalah syafaat eh, Yang diminta kepada selain Allah Pada perkara yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali kecuali Allah ya, Dalilnya sudah disebutkan Ini kesimpulan Kita kembali kepada syafaat musbatah syafaat yang ditetapkan, yang diperbolehkan. Syafaat musbatah itu bisa terjadi kalau terpenuhi dua syarat. Ya. Yeah. Terdapat dalam firman Allah Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi biiznih. Siapakah yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah kecuali atas izinnya? Kata para ulama, izin di sini mencakup dua perkara. Izin Allah terhadap pemberi syafaat. Siapa yang memberi syafaat pada hari kiamat itu harus dapat izin dari Allah. Jelas. Maka dari itu dalam ayat yang lain Allah berfirman. Allah berfirman. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد من بعد أي أذن الله لما يشاء ويرضى. Betapa banyak malaikat di langit sama sekali tidak bermanfaat shafat mereka pada hari kiamat. Illa kecuali setelah diizinkan oleh Allah dan setelah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah diizinkan baru bisa memberi syafaat. Perhatikan. Dalam hadis syafaat al-uzma. Ya, yeah. dalam kisah yang panjang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa yang terjadi pada hari kiamat nantinya di hari ketika manusia semuanya membutuhkan pertolongan dan syafaat di hari Tatkala manusia semuanya menginginkan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya hari kiamat itu adalah hari tatkala matahari didekatkan di atas kepala satu mil. Perawi hadis ini mengatakan saya tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan satu mil ini. Apa maksudnya satu mil Sesuai dengan jarak yang, di, yang dikenal Di dunia ini Kalau begitu jaraknya sangat dekat Berapa kilo saja Apa yang dimaksud dengan satu mil Itu adalah Setinggi Celak mata yang digunakan Oleh wanita untuk Menyelak matanya Karena celak mata itu juga namanya mil Bagaimana panjangnya itu celak mata ada yang satu meter? Tidak ada Pendek Matahari didekatkan di atas kepala satu mil Semua manusia kehausan Semua orang mencari perlindungan di hadapan Allah SWT Hari yang tidak ada peristiwa yang bisa mengalahkannya Di hari tak kalah manusia Berkeringat karena panasnya matahari Kata Nabi SAW. Di antara mereka ada yang berkeringat sampai ke mata kakinya. Ada yang berkeringat sampai ke lututnya. Ada yang berkeringat sampai ke pinggangnya. Tergantung dari dosa-dosa dan amalan mereka masing-masing. Mereka berdiri di hadapan Allah di padang al masyar. Yawma yakumun nasuli rabbil alamin. Di haritatkan manusia. Semuanya berdiri di hadapan Allah. Rabb semesta alam. Semuanya mengharapkan pertolongan dan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya tidak mampu memberikan pertolongan kepada orang lain, walaupun itu adalah anak keluarga yang terdekatnya. Yaumalayyufa umalu walabanun itulah hari tak harta dan anak keturunan tidak bermanfaat lagi. Hubungan kekerabatan tidak lagi bermanfaat. Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan di ayat yang lain. Yawma yafirul marumin akhir, itu adalah hari tatkala seorang manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi lari dari ibunya, lari dari ayahnya, wa sahibatihi wa bani lari dari temannya, lari dari anak-anaknya, liqul limri imminhum yawma idin shaknuyugni, itu adalah hari tatkala setiap orang sibuk. Dengan urusan yang menyebutkan mereka masing-masing, setiap orang mengatakan kepada dirinya, nafsī nafsī nafsī, diriku diriku diriku, adakah keselamatan bagi saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Inilah pengadilan yang paling adil jemaah sekalian. Semua orang menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala tatkala itu manusia sangat mengharapkan syafaat. Syafaat apa itu? Supaya dipercepat datangnya hisab perhitungan cepat dihitung amalan manusia sehingga manusia tidak terkatung-katung apakah mereka dalam surga atau dalam neraka. Eh maka manusia datang kepada Nabi Allah Adam alaihissalam dan berkata kepada beliau, eh anta abuna anta awalul basyar Engkau adalah manusia yang pertama, engkau adalah ayah kami. Minta kepada Allah dipercepat hisab. Kami sudah tidak tahan dengan keadaan yang seperti ini. Kami sudah tidak kuat dengan keadaan yang seperti ini. Percepat minta kepada Allah. Berikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Adam alaihi salatu wasalam saya tidak beliau berkata saya tidak mampu. Saya punya kesalahan di hadapan Allah. Disebutkan tatkala beliau Melanggar dari larangan Allah Memakan buah Yang terlarang di dalam surga Ia Ithhabu ila Nuh Awalu Rasul Pergilah kalian kepada Nuh Dia adalah Rasul yang pertama Minta syafaat kepadanya Mereka pun pergi kepada Nabi Nuh Meminta syafaat kepada beliau Dalam keadaan susah payah mereka mencari Nabi Nuh Mereka dapatkan Minta syafaat kepada beliau dipercepat hisab, Tapi Nabi Nuh juga menunjukkan uzurnya Saya tidak mampu Saya juga punya kesalahan Iyih Ithabu ila Musa Pergilah kalian kepada Nabi Musa Dia adalah orang yang dibicarai langsung oleh Allah Disebutkan keutamaan beliau Manusia pun pergi kepada Nabi Musa Nabi Musa mengatakan saya tidak bisa, saya juga punya kesalahan. Lihat kesalahan para nabi dan rasul Allah saja pada hari itu mereka semuanya ingat akan kesalahannya. Walaupun kesalahan itu sudah diampunkan oleh Allah, mereka tetap beruzur, saya tidak bisa, saya juga punya kesalahan. Idhhabu ila Ibrahim. Pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Manusia pun kembali. Mereka berjalan kepada Nabi Ibrahim. Satu tujuan mereka percepat hisab. Belum syafaat masukkan ke dalam surga. Oh, belum itu. Masih panjang perjalanan. Syafaat percepat hisab ini saja permintaan mereka. Iya. Nabi Ibrahim juga meminta uzur. Saya tidak mampu. Saya juga punya kesalahan. Disebutkan kesalahan beliau. Setelah itu pergilah kalian kepada Isa, kepada Isa alaihissalam manusia pun berjalan mencari Nabi Isa hanya dengan satu tujuan minta dipercepat hisap. Ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Isa memberikan uzur. Saya tidak mampu, saya juga punya uzur. Diberi, disebutkan uzurnya. Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad, khutamun Nabiyyin, penutup para nabi dan rasul Allah. Maka sampailah mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bersabda, "Ana laha, ana laha." "Sayalah yang berhak, sayalah yang berhak." Kata Nabi, "Saya pun pada hari itu akan pergi ke bawah ars Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma bersujud di bawah ars, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan mengucapkan puji-pujian kepada Allah Yang mana pujian itu saya tidak hafal sekarang Nanti dihafal Tadkala dia sujud kepada Allah SWT pada hari itu Setelah Nabi mengucapkan puji-pujian kepada Allah Sujud dalam waktu yang sangat lama Baru Allah berfirman Ya Muhammad Irfa'ra'sak Wasal tu'tah dirapatkan. Sel satuqta wasfa'tu syaffa wahai Muhammad angkat kepalanya. Bukan lagi waktunya untuk bersujud. Waktu bersujud itu adalah di dunia. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Minta pasti antum akan diberi Beri syafaat Pasti untuk akan diberikan kesempatan Untuk memberikan syafaat Maka Nabi SAW meminta syafaat Agar dipercepat hisap Maka tak kala itu Ditegakkanlah hisap yang adil Di hadapan Allah SWT Datanglah Allah SWT pada hari itu Dan datanglah para malaikat Dengan bersafaf Dan datanglah Rabbuka Dan datanglah Rabb engkau dan datanglah pula para malaikat dengan bersof-sof manusia pun diadili di hadapan Allah yang Maha Rahman disaksikan oleh para malaikat bersof-sof dan disaksikan oleh seluruh makhluk yang pernah hidup di permukaan bumi ini dari awal sampai hari kiamat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu kisah ini Menjadi dalil yang menunjukkan bahwasanya syafaat tidak akan ditegakkan. Tidak akan diberikan kepada siapa saja walaupun terhadap Nabi Muhammad. Kecuali atas apa? Setelah diizinkan oleh Allah SWT. Ini syarat yang pertama. Harus ada izin dari Allah. Iya. Syarat yang kedua. Mimba'di ayyak Allah lima yasha'u wa yarda tadi tempat kita singgung bahwasanya izin ada dua ya izin Allah terhadap pemberi syafaat dan yang kedua izin Allah terhadap yang akan diberi syafaat Iya yeah. syarat yang kedua dari syafaat al-musbatah adalah setelah diizinkan oleh Allah lima yasha'u bagi siapa yang dikandaki oleh Allah wa yarda'u dan orang-orang yang diridai oleh Allah Ini syarat yang kedua Yang akan diberi syafaat ini Adalah orang-orang yang diridai oleh Allah Walaupun dia kerabat dekatnya Pemberi syafaat Sudah diizinkan juga memberi syafaat Tapi ini orang tidak diridai oleh Allah Musyrik dia Sering datang ke kokbang Minta syafaat yeah. Sering datang ke kuburan Yang dianggap wali Minta syafaat Allah tidak rido Jelas ya Allah tidak rido Perbuatan yang seperti ini Maka dari itu Tidak terpenuhi syarat yang kedua Sehingga mereka tidak diberikan syafaat pada hari kiamat Nah ya, Jadi itu sebagai kesimpulannya. ya Bahasanya syarat daripada syafaat itu ada dua Harus ada izin dari Allah Bagi pemberi syafaat Yang kedua Yang diberi syafaat itu harus orang yang di yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga iya yeah, dalil-dalil tentang dinafikannya syafaat itu adalah dalil terhadap syafaat yang tidak terpenuhi syaratnya jelas iya yeah. seperti firman Allah fa ma tanfa'uhum syafa'atus syafi'in maka tidak bermanfaat lagi bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat syafaatnya para pemberi syafaat itu adalah syafaat yang tidak terpenuhi syaratnya baik dan Nabi SAW sebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang kita sebutkan tadi ketika ditanya siapa orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat apa kata Nabi mengkala la ilaha illallah Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Khalifan Min qibali naktih Ikhlas dari dalam dirinya Sehingga jamaah sekalian Orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat Itu adalah orang yang berla Ilaha illallah Dan konsekuensi dari la ilaha illallah Adalah meninggalkan Setiap yang diibadahi Selain daripada Allah Meninggalkan setiap yang diagungkan yang dianggap bisa memberikan manfaat dan menolak madarak. Selain daripada Allah. Meninggalkan setiap yang dianggap bisa menjadi perantara antara dirinya dengan Allah. Ya. Di dalam ibadahnya. Maka semuanya itu harus ditinggalkan. Sebagai konsekuensi la ilah illallah. Siapa yang menegakkan ini. Maka dialah orang yang berhak mendapatkan syafaat. Syafaat pada hari kiamat. Baik. Sudah itu Nah, selesai pembahasan kita dari kaidah yang ketiga. Atau sebelumnya ya, masih ada satu pembahasan lagi. Adalah hikmah adanya syafaat mutabatah. Iya. Yeah. Tadi telah dijelaskan bahwasanya iya, yeah, syafaat pada hari kiamat ada yang ditolak dan ada yang di yang ditetapkan. Dan alasan orang musyrik yang paling kuat adalah syafaat ini. Hؤلاء syafa'una inallahi. Mereka adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah. Jelas ya? Ini alasan paling kuat. Nah, sekarang apa hikmah adanya syafaat ini? Apa hikmah adanya syafaat mutabatah? Syafaat yang ditetapkan ini. Ya, yeah. hikmahnya diungkap oleh penulis rahimahullahu taala dalam perkataan beliau Nah, bis ah. Dan pemberi syafaat ini Ini hikmahnya Orang yang memberikan syafaat ini Itu dimuliakan dengan syafaat Untuk menampakkan kemuliaan mereka di hadapan Allah Para pemberi syafaat ini dan Dalam Al-Quran dan Sunnah telah ditetapkan siapa-siapa orang yang berhak memberikan apa syafaat, diantaranya Rasulullah SAW, diantaranya juga Nabi dan Rasul Allah yang lainnya, ya, diantaranya juga siapa lagi? Ah, ha? orang-orang yang mati, mati syahid, orang-orang soli, para wali, para malaikat, enam, para penghafal Al-Quran. Maka dari itu, jangan main-main dalam menghafal Al-Quran Para penghafal Al-Quran Itu orang-orang yang berhak Memberikan syafaat Sebagaimana dalam hadis yang sahih Ia. Mereka ini Ditetapkan dalam hadis Dalam Al-Quran Mereka pemberi syafaat Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah Untuk menunjukkan kemuliaan mereka Allah muliakan mereka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat Sehingga diberi kesempatan untuk memberi syafaat Jelas ya? Maka ini hikmah adanya syafaat Sayyid Sandangnya Allah ingin Walaupun tidak diberikan syafaat Kalau Allah ingin selamatkan orang maka apa? Allah akan selamatkan dia tapi ditetapkan lagi adanya syafaat ini Yang terpenuhi syarat-syaratnya Ini tujuannya untuk Menampakkan kemuliaan Orang-orang yang memberikan syafaat tersebut pada hari kiamat Jelas ya? ya. Maka selesai pembahasan kita Dari Pembahasan kaidah yang keempat Selanjutnya Qala Rahimahullah Al-Qaedah Tussalisah Kaedah yang ketiga, An Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam Zahara Ala Unasin, Mutfarriqin Fi Ibadatihim. Di situ An Nabiyya disebutkan salawat di situ ya. ya. Karena ada seorang yang menyebut nama Nabi adalah menyebutkan salawat. Dan adab penulisan para ulama Ketika menyebutkan nama Nabi atau Rasul Maka disebutkan salawat Annal Alaihi Wasallam Zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim Minhum man ya'budul malaikah Wa minhum man ya'budul anbiya'a wa salihin ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله Kaidah yang ketiga, bahwasanya Nabi saw muncul, zahara. Yang dimaksud muncul di sini adalah terutus. Nabi nampak terutus di tengah-tengah unasin -tengah. manusia-manusia muta Fi ibadatihim manusia-manusia yang berbeda-beda. Di dalam peribadatan mereka Beraneka ragam Dalam peribadatan mereka Jadi nih, manusia eh, Nabi SAW dahulu Diutus kepada manusia siapa? Orang-orang musyrik Orang-orang musyrik ini bukan satu sembahannya Tapi berbeda-beda Sembahan-sembahan mereka Kata beliau Minhum maya abdu l malakikah diantara orang, orang musyrik itu ada yang menyembah para malaikat, ada yang beribadah kepada para malaikat. Wminhum maya abdu l ambiyah awal salihin diantara orang-orang musyrik itu ada yang menyembah, ada yang beribadah kepada para nabi dan orang-orang salih. Waminhum dan diantara mereka mayyabudul ahjarawal asjar ada yang menyembah kepada Bebatuan dan pepohonan. Waminhum mayyabudus samsawal qamar diantara mereka ada yang menyembah kepada matahari dan bulan. Wakatalahum rasulullah dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka seluruhnya wa lam yufarriq dan nabi tidak membedakan membeda di antara mereka tidak ada yang dibedakan semuanya diperangi iya yeah. wa dalilul dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalil yang menunjukkan apa ini beraneka ragamnya sembahan orang-orang musyrik dahulu yang nabi diutus kepadanya dan adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah waqatiluhum dan perangilah mereka Hatta la takuna fitnah sehingga tidak terjadi lagi fitnah yaitu kesyirikan di permukaan bumi ini wa yakunattidullah dan jadilah sembahan itu semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa ya, taala. Nih, ini dalil Perintah kepada Nabi untuk memperangi semua orang musyrik. Sehingga nampak bahwasanya siapa saja yang diperangi oleh Nabi ketika itu, itu adalah orang musyrik. Jelas ini. Apapun jenis sembahannya. Apapun yang dia sembah. Apapun namanya. Yang jelas. Kalau dia adalah orang yang diperangi oleh Nabi, berarti dia adalah orang musyrik. Karena Allah perintahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 193. وَقَاتِلُهُمْ Perangi mereka. hatta لَا تَكُونَ فِتْنَهُ Sampai tidak ada lagi kesyirikan yang terjadi. وَيَكُونَتْ دِينُ لِلَّهِ Dan menjadilah agama, ibadah manusia semata-mata hanya milik Allah SWT. Jelas maksud saya ini? Haa? Ya, jelas apa yang dimaksudkan oleh Syekh di sini. Kepada Bilal jemaah sekalian. Dari percontohan yang disebutkan oleh penulis di sini, dapat kita pahami bahwa sembahan orang musyrik dahulu itu ada dua jenis. Tadi disebutkan banyak macamnya ya. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang soleh nabi, ada yang menyembah Matahari dan bulan dan yang lain sebagainya Di sini dapat kita pahami bahwasanya sembahan orang musyrik dahulu Ada macam Yang pertama Ada sembahan-sembahan Yang merupakan makhluk hidup Berakal Siapa dia? Hah? Malaikat Para nabi Para rasul Para wali Orang-orang sholih Ini sembahan orang-orang musyrik dahulu Jenis yang kedua Ada yang menyembah benda mati Dari kalangan apa? Bebatuan Pepohonan Apa lagi? Hah? Patung-patung Iya -patung. Ya yeah. Apa lagi jembatan, huh? gunung-gunung, tempat-tempat keramat. Ini menunjukkan masanya di antara sembahan mereka adalah apa? Benda mati. Apakah nabi bedakan tidak ada yang dibedakan. Semuanya dihukumi musyrik. Buktinya nabi perangi semuanya. Tidak dikatakan oh penyembah para nabi jangan. Penyembah batu saja. Iya. Penyembah bebatuan. Penyembah pepohonan saja. Tidak, nabi ratakan, sapu rata. Semuanya diperangi. Bersamaan dengan Berbeda-bedanya Sembahan mereka yes. Iya sini dapat kita pahami Hakikat daripada kesyirikan Atau patokan Di dalam menetapkan kesyirikan Itu adalah apa? Hah? Penyerahan ibadah kepada Selain Allah Apapun dan bagaimanapun namanya Dan bukanlah yang menjadi patokan dalam menetapkan kesyirikan Adalah jenis-jenis sembahan itu Bukankah dikatakan Oh penyembah Orang-orang soleh bukan syirik Penyembah patung saja yang syirik Tidak Bukan itu yang dilihat Tapi patokannya adalah Selama mereka Mengarahkan ibadah ini kepada selain Allah Apapun namanya Bagaimanapun bentuknya Itu adalah syirik Patokan daripada kesyirikan Ya. Ini kaedah sangat penting zaman sekalian ya. Kenapa? Karena sering kita dengarkan syubhat Dari orang-orang musyrik Para penyembah kubur ya. Yang disebut dengan kuburiyun Kenapa kalian Menuduh kami musyrik Sementara yang kami sembah ini Orang soli ya. Yang kami agungkan ini Orang soli ini Dakwah suruh si kami cukup yang kalian dakwah itu sana yang sujud kepada patung, kepada matahari dan bulan, para penyembah api. Itu orang musyrik itu jelas ya. Ia ya. bagaimana membaca ini? Kembali kepada kaidah ini. Kaidahnya yang menjadi patokan keserikatan adalah tak kala ada yang dianggap Diserahkan ibadah kepadanya selain daripada Allah Bukan jenis-jenis kesyirikan itu Bukan jenis-jenis yang disembah itu Tapi intinya adalah Penyerahan ibadah kepada Selain Allah subhanahu wa ta'ala Buktinya Nabi perangi Nabi perangi Orang musyrik di zaman Nabi Dalam keadaan mereka berbeda-beda sembahannya ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang sualit, ada yang menyembah wali, ada juga yang menyembah patung, ada juga yang menyembah matahari dan bulan, ada juga yang menyembah kepada bebatuan dan pepohonan. Jelas ya ini kawan? Ah, ha? tayyib. ketiga ini dibawakan oleh penulis rahimahullah ya yeah. dalam rangka membantah orang-orang musyrik yang ada di zaman beliau di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika itu tatkala mereka mengatakan sesungguhnya ayat-ayat tentang kesyirikan Hadis-hadis tentang kesyirikan Itu diturunkan Kepada orang-orang yang menyembah berhala Menyembah patung Menyembah batu Iya yeah. Bagaimana mungkin Kalian menjadikan Ayat-ayat itu Untuk kami Yang menyembah orang-orang soleh Bisanya kalian mengarahkan ayat-ayat Tentang kesyirikan ini kepada kami Sementara kami semua orang solis Paham ya? Ayat ini untuk Para penyembah batu ini Para penyembah Pohon ini Ia yeah. Sebagian mereka mengatakan Bisanya kalian menyamakan Antara Nabi dengan batu nah, Lihat subahatnya ini Pasal kalian ramakan Ayat-ayat tentang batu Tentang pohon Kalian arahkan kepada orang-orang salih Bisanya kalian menyamakan Antara orang salih dengan Bebatuan Beda itu kadarnya Tidak sama Nah Yeah. Ini subahat mereka Maka dari itu menulis Menatakan bantahan ini Kaedah ini sebagai bantahan terhadap mereka Bahasanya Nabi dahulu Juga diutus kepada Para sembahan yang berbeda-beda Sembahan mereka Orang-orang yeah. yang berbeda-beda Sembahan mereka Ada yang menyembah batu Ada yang menyembah matahari Ada yang menyembah pohon, Ada juga yang menyembah orang soleh Menunjukkan ayat ini mencakup umum Apa saja jenis sembahannya Jelas ya? Dan ini jaman sekalian dalil Yang menunjukkan bahawasanya Yang menjadi ibrah Dalam sebuah hukum Itu adalah Hakikat dari sesuatu itu Bukan namanya Ia yeah kenapa? karena nama bisa dirobah-robah tapi hakikatnya tidak bisa ada teroris misalnya di Mamuju namanya Abdullah di Parepare -pare namanya Muhammad Hah? di Makassar namanya Khalid banyak namanya berbeda-beda namanya Apakah nama ini merubah hakikat teroris ini? Jawabannya tidak. Maka dari itu para ulama kita menyebutkan, Ya. Yeah, bahwasanya al-haqal al-asma' la tuqayyirul-haqalik. Al Nama-nama yang ada itu tidak akan merubah hakikat sesuatu. Sangatlah ini. Apa saja nama sembahannya tidak merubah hakikatnya. Apa hakikatnya? Pengarahan ibadah kepada selain Allah. Apa saja jenis ibadahnya. Apa saja yang disembah dan bagaimanapun namanya sama, sama hukumnya. Karena orang musyrik itu pintar, setan itu pandai. Dalam melakukan apa? Makar terhadap orang-orang yang bertawhid, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, yeah. lihat pintarnya. Kalau dahulu berhala itu disebut al asnam, sekarang dirubah orang soleh. Iya, yeah. wali. Kalau dahulu, iya, yeah. kuburan yang diagungkan. Yang dimuliakan selain daripada Allah. Dianggap mampu memberikan manfaat dan menolak mudarat selain daripada Allah. Itu dianggap adalah kesyirikan. Tempat-tempat syirik. Ia. Kalau sekarang dirubah namanya. Wisata religi. Perubahan Allah. Merubah hakikatnya. Jawabannya tidak. Jelas ini? Ia. Kalau dahulu dahulu namanya Pelacur. Apalagi wanita jalang, perempuan jalang ya. Wanita nakal, jadi namanya. Kalau sekarang bagus namanya. Apa? Kupu-kupu malam. Apakah yang merubah kitabnya sebagai sarang pelacur? Jawabannya tidak. Apa saja namanya? Apakah kupu-kupu? Ya. Atau berendere atau burung-burung Apa-apa saja Hakikatnya pelacur Tidak berubah hakikatnya Demikian pula kesyirikan Dengan nama tidak akan berubah Hakikat daripada kesyirikan itu yes. Kalau dahulu namanya pencuri Sekarang namanya koruptor Berubah Tidak berubah Jelas ini. Maka dari itu penamaan jemaah sekalian tidak merubah hakikat sesuatu. Maka dari itu jangan lihat nama kesyirikannya. Tapi lihat hakikat daripada kesyirikan itu. Faham kaedah ini. Insya Allah bisa membedakannya. Baik. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Kita tunda dulu. karena waktu mendesak ini. Kata penitia sudah hampir masuk waktu zuhur. Jadi insya Allah ya kita lanjutkan setelah zuhur. Mudah-mudahan bisa diselesaikan. Sayyid ilahana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfirullah wabarakatuh sampaikan kepada ibu bahwa materi akan kita lanjut jam setengah 2 dan insyaallah taala kepada para hadirin jawab. Jadi bagi ibu atau bapak yang ingin bertanya agar menulisnya di lembar kertas dan menyampaikan kepada Terima kasih.